Esan tres hombres que acaban de atentar en el casino de Torosa. Ha llegado con vida, pero no hemos podido hacer nada. No Urko, hola, Zabal, ¿caixo? ¿Caixo? Eguno. Esan dugu, Maixabel. Eh, Pelikulan lan egin duzula, parte hartu duzula. Nola iritsi zitza izun zuri ba, proposamena? Baitu, berez Aberni irakaslea naiz, urritzin eh, urritxindorra ikastolan Bilbon. Eta, gero aparte, badauk handik nire eskola, zine interpretazio eskola, biziet, be bai Bilbon, baina nire beste momentutan nire atorean naiz, atorean etan nabil, eta badauk ate representantea. Eta representanteari, ba, Etorrez Itzaio, Naukera, eta esan zidan, aizurko badago iziar, ba, aktore euskaldun bat bila, eta, bueno, soaz, e, Kastiñera. Eta horrela izan zan, Madri justo beste pelikula bat grabatzen, Eta momentuan jo nintzen, ara, e, berarekin topatu, gustatu zitza dion ekaztina, eta jolin, ba, zeo beto ez, jolin, eta hemen jolben da horrein. Eta Eta Gidoia irakurri zenbenean, zuretzako? Gidoia irakurri nuenean, e, alde batetik pentsatu non jo, e, etari buruz edo ze, baina gero Gidoia e, alde da eta ez da, etaren pelikula bat zoigik. Eh askoz ere handiagoa da eta mezua unibertsala da non, em... E, gorrotua, e, Maitasunaren bidea hartzen duen, eta, klar, dutana, Maixa e, irudian, eta, bueno, ikusi behar da ulertzeko baina pasada bat da, egia zan, eta haren asuntua bai testu ingurua da, noski, Benetako historia izan zen, eta horretan dago inspiratuta da pelikula, egia da, baina mesua, ezaten duan mesa da, internasionala da, oso gizatiarra eta sentikorra. Eta hor dune ustez, hori da gidujaren e, potentzia, dokan potentzia. Behin pelikula osorik ikusirik nola geratu zara edo? Pelikula, beitu nik esaten duk gauza bat beti, da sinemak batzutan, ez, bazauz, e, eser, esertzen zara pelikula ikustera, eta modu batean zaude. Pelikula ikusi gero beste modu batean bazaude zaude, ikutu zaituela zen nahi du. Pelikula honek ikutzen du oso zakonean. Eta gazteak igual ez horren beste. Baita ere izan daiteke. Baina gure adinekoak eta nagusiagoak non bizi izan dugu etaren indarkeria eta Ostrak, au gustu neustez ez du bat e, normal usten. Pelikulak ze oso bidai emozionala da eta harrapatzen du ikuslea iaia ia lehenengunetik. Esangi. Ba, gustienekin geratzen gara eskerrik asko. 10 nos recordará lo que ha ocurrido y lo que jamás debería volver a ocurrir.